Зустрінемо Глорію. Десь на півдорозі я почув її тихе скигління і повз на колінах до її кімнати. Я притулився до її ліжка і до її ніг. Маленьке слухняне котеня, котре віддано дивиться на свою господинь. Вдома мене чекала записка, заструмлена у двері. Я розгорнув її і побачив приклеєну до чистого папірця частину якоїсь картини. Я відразу впізнав, що це. То був дзьоб однієї з потвор босха. Над дзьобом красувалася стріла, намальована чорною тушчю. Стрілка вела до одного з кутів сторінки. «Хтось пожартував», – сказав я і поспішно запхав папірця до кишені. У кімнаті Валерія тоном цариці, яка з опали повертається на трон, промовила, що я мав би зневажати її, але вона багато за ці місяці передумала. Вона надто добре знає мене, щоб кинути мене на призволяще». Я слухав її і водночас прислухався до звуків за стіною. За вікном вже стемніло. «Цей світ схожий на загадку», – несподівано подумав я. «Загадку, відповідь на яку, всього лише на звороті сторінки. Але перегорнути її не сила, до того ж страшно». «Я вже знав» куди мене кличуть, і не мав бажання опиратися. Я поцілував Валерію і повідомив, що маю навідатися до знайомого, з яким цього вечора ми домовилися вирішити одну вкрай важливу справу. «Ну, якщо так, – сказала Валерія, – то йди. Тільки швидко вертайся. В тебе є що читати?» «Та трохи є, – відповів я. Вибери там собі». На полиці Вже в дверях я додав Раптом затримаюся Лягай спати Ти мене ображаєш, сказала Валерія Знову мене ображаєш А навіщо? Ти можеш бути добрим тільки в лісі Ось ти який Не тільки в лісі Ти в цьому переконаєшся, сказав я Повернуся швидко, може через півгодини Наближаючись до заповітної крамниці, я підозрював, що не повернуся ні через півгодини, ні через годину, ні навіть через три чи дві Діставшись до крамниці, сів на сходинки і став чекати Чекати довелося довго Місто повінця занурилося в темряву Погасли майже всі вогні і лише тоді ззаду почулися кроки. Я встав і пішов на зустріч. За рогом мені накинули на голову мішок. Прийшовши до тями, як і слід було сподіватися, у рожевій кімнаті. Тепер я не став гаяти часу і відразу відшукав двері до кімнати в стилі босха з додатком Гої та невідомого художника і хоч годинник у мене забрали, все ж я збагнув. Мені належить пробути в ній до понеділка. Я тільки попросив невидимих господарів кімнати, аби якось повідомили Валерію, що зі мною нічого не трапилося. Відповідь у мені була все та ж, все осяжна, могутня, безмежна тиша, яка, здавалося, поглинула цілий світ. Серед тієї тиші у мене було досить часу, щоб обдумати все. Я мав собі обрати котрийсь із трьох шляхів. До кінця боротися з невидимим ворогом на свій страх і ризик. Прийняти пропозицію Валерії, якщо вона здатна буде ще раз пробачити і повернутися до Львова або просто забратися геть зі Старої Вишні. Будь-куди. Чи врешті-решт прийняти правила гри, стати повноправним членом якоїсь банди, товариства чи що там ще, а тоді вже діяти залежно від обставин. Я обрав третій шлях. Я вже був геть втомлений, коли двері до сусідньої кімнати відчинилися – Цього разу там горіло світло. Повагавшись, я зазирнув туди і побачив, що чорні шпалери на стіні пообривані, клапті валяються на підлозі, а біля протилежної від дверей стіни стояло акуратно заправлене, накрите темно-синім покривалом ліжком. Ледве я добрався до нього і стомлено присів, притулившись до стіни, як провалився у безодню сну. Сьоме грудня. Мене розбудили голоси. Вони лунали зовсім близько, за стіною. Розмовляли, ні, радше сперечалися, чоловік і жінка. Я очманіло поводив головою і здивувався ще більше. У кімнаті було видно, але не від того, що горіла лампочка, а від світла, яке проникало зовні, надвору, крізь вікно за моєю головою. Не вірячи своїм очам, я втупився у те вікно, побачив стовбур якогось дерева. Спершу я аж заплющив очі, таким нереальним видалося це дерево. Далі зірвався на ноги, кинувся до вікна. За ним виднівся шматок саду і городу.